Але коверзує, як уміють коверзувати дівчата, коли відчувають свою зверхність. Тільки де ж і коли таке могло взятися в цієї лозинки, що самою правдивістю дивиться на світ? Ох, ці дівчата та жінки! Ох, це євине сластіє! Як казав про жінок один дяк за брода. Ганусенько, то я пішов. А я вас проведу зірком, бо ми знаємо тут усі стежки. А вже проведем голубом затуркотів туркотів Парубчак і радісно подивився на Ганнусю, на свою любов і відьмочку заодно. Данила, напевне, пройшов кілометрів з п'ятнадцять, і така кволість охопила його, що з-під ніг стала втікати земля, а з очей випадати зорі. Грудям не вистачало повітря, у них почали болюче урудувати ковальські міхи. Невже на вік забрав здоров'я паршивий шматок металу? Дурниці! Усе, і здоров'я повернеться до нього, бо треба ворога бити, бо треба ламати недолю. Обважнівою долоною він витерпіт з чола, подивився на небо, на обрій, Знайшов під ним у полі два темні обриси ожередів і пересохлою стернею пішов до них. Навколо тихо шурхотіла висока пшенична стерня, тримаючи на своїх зрізах хиткий відблиск зірок. Щось заворушилося біля ожередів, налякало його, але одразу ж збагнув, що не було чого боятися. Данило виступив ще кілька кроків, почув сполохане Скіргик, і вгору з хупчанням бризнув табунець птахів. Він полетів вище ожереду і знову впав на стерні. Та це ж куріпки! Добра птиця його дитинства, що й зимку не покидає нас, ночуючи не в гніздах, а прямо в снігових ямах, де застали її сутінки чи негода. Данило не раз знаходив куріпок на засніженій озимені а якось і додому приніс охлялих замерзлих птахів, відходив у теплі, поклав у мішок та й завіз на озимину. Тоді довго підсміювався Семен Магазаник. Навіть куріпчане м'ясо не вгодило нашому голові. «Де він тепер? Яке м'ясо споживає?» Тьфу, найшов чим журитись. «Краще турбуйся, як теперішній день перебути». Ожереди виросли перед ним, наче темні пароплави. Десь із самого низу писнула миша, повіяло тріллю, бо снопини по-господарськи лежали прямо на житниці, а не на солом'яній підстилці. О, таке озвали запізнілі клопоти голови. Данила, прислухаючись до світання, пішов уздовж ожереду. Чи не причаїлась і тут якась напасть? Знову сполохав куріпок, що вже розбивали крилами темінь. Попереду, як на запітнілому склі, почали виростати дерева, чи не верби, а за ними певне протікає річка, бо звідти тягне ранковою прохолодою. А де ж тепер ганнуся? Її човник весло? висло. Йде той отряхватий парубійко, який хоч і називає дівчину відмочкою, та все одно побоюється її. Щось і він собі міркує в цей час, бо хіба ж не бачив, як і в нього в кишені відсто зброя. Обкружлявши скирти, Данила про всякий випадок сховав Браунінга у сніп, ще обвів поглядом світанок і, тривожучись, влікся на спочинок. Тепер у вуха його йшли і спадали шерехи, то від стерні, то з скирти, то з неба. Він ще почув, як над ним, посвистуючи крильми, пролетіли черки, посміхнувся їм і з ними увійшов у неспокійний сон, де була місячна ніч, болотяне плесо, і отіли сухи, що ногами і крилами відривались і відірватись не могли від води. Хтось обережно торкнувся його плече. «Невже знову степочка?» Він, чуючи біль у грудях, зривається з землі, ловить очима світанок і незнайому жіночу постать, а рука сама шукає того снопа, де лежить зброя.